не викликав на допомогу колег у білих халатах, тобто вчитей убийс, як і на кодумці дисиденти, називали лікарів-психіатрів на службі у системи. Чисто руки лише посадиски ненавязливо психологічно пресував Люденюка, схиляючи до розкаяння. Колишній заступник міністра, вигнаний з роботи за надмірні незачином хабарі Повернувшись із Києва у рідний джерелів, відразу не заспокоївся, а ще якийсь час генерував державотворчі ідеї. Аби не здурити від цього місяця й туги за владою, він писав листа до газети, київської, звісно, річ. «Шановна редакція, пропоную на шпальтах ваше видання – розгорнути дискусію щодо можливості подолання суспільної апатії, що охопила Україну після остаточної поразки Помаранчевої революції. Для початку я, як активний учасник ПР і мешканець Київського Майдану протягом усього часу його існування пропоную створити громадську організацію «Наган капітана Матвєєва» ГОНКМ з метою усіма можливими засобами і способами роз'ятрювати національний гонор українців чи те, що від нього залишилося, з тим, аби методом відзворотнього або ж катарсису, там той гонор, активізувати аж до заповнення ним гонором порожнечі колективної свідомості або ж менталітету українців, щоб знали. Нагадаю для тих, хто не знає, що зі свого нагана Капітан НКВД Михаїл Матвєєв у карельському урочищі Сандармох 27 жовтня 10 листопада 37 року з нагоди 20 річниці так званої Великої Жовтневої Соціалістичної Революції, за його словами, бистро, точно і толково розстріляв 1111 ворогів народу тобто засуджених невідомо за що невинних людей, більшість яких складали українські письменники, діячі культури та просто добрі українці. Добре було би за грубі гроші українських олігархів викупити або ще краще викрасти там той наган у сучасних московських чекістів і використовувати як антиреліквію українства у справі Одразнення залишків уже згадуваного округонору, Возити містами і селами, показувати по телевізору, випускати значки, футболки, шапочки, шалики із зображенням цієї знакової антиреліквії. До речі, її можна демонструвати в комплекті зі зменшеною копією пам'ятника цариці Катерини II в Одесі та випущеною Національним банком України монетою, номіналом 20 гривень із написом «Голодомор – геноцид українського народу». Підпис «Небайдужий патріот». Забігаючи наперед, слід зазначити, що листа небайдужого патріота шановна редакція не надрукувала. Відповідної дискусії розгорнуто не було. ГОНКМ не створено, тож суспільну апатію подолати не вдалося дотепер. Аж шкодам. І знову безсоромно світив повний місяць. І знову пантелеймон Люденюк не мав спокою. Він телефоном викликав таксі, але ще не знав, до кого має їхати – до Ліни чи до Форнарини. Після такого скандального закінчення їхньої майданної іделії, він зрозумів, що таке же шизофренія у всій красі. Його кохані жінки теж тієї місячної ночі не спали. Форнарина чекала на нього, бо цей недурний місяць підказував їй, що цієї ночі має розв'язатися нарешті давнє питання, що далі. Або вони з паньком негайно викидають ще невикористані презервативи, зачинають дитину, сьогодні якраз, і живуть далі, як нормальні люди, шлюб, родина, або, що або, мала, я так більше не можу, знайома фраза. Зазвичай сама вона кладе край коханню, бо за нею стоять накопичені за довгі місяці роки таємної любови нерадісні проблеми соціального статусу, пліток, квартири для побачень, контрацептивів, обережних прогулянок містом без тримання за ручки, неспільного побуту, походів кожної окремо в театрі і на тусовки, буднів із здиханням у домашній телефон – Безкінечних нічних смсок і непрочитаних вчаслов мийлів. Реалі, сконцентровані в банальному, але непроминальному, що люди скажуть, змушують щось робити. Форнарина була налаштована рішуче, не менш рішуче під цим спокуслим місцем була налаштована Іліна. Вона разом із джерелівською ворожкою сандукою Юнг Шулеркою готувала для своєї суперниці курви такої жабокої форнарини чари. З тринадцяти вітрів, з тринадцяти дощів, з тринадцяти снігів, з тринадцяти градобоїв і синього камня, з котячої кістки, з псової стежки, з гнилого пня. Жабічого слизу, з гадючого зуба, з вовчого завивання, з кропивіного сім'я, з свинтерної дзями, з боліт непролазних, з хащі, Теменних, з глини жовтої, з коріння отруйного, з грибів блідих, з вербив сохлий, зі слини уперяв, зіслідував кулаки, з піднігтю мерця, з крові нечистої, з води застоєної, з повітря затхлого, з ножа пощербленого, з цвяха ржавого, із заліза холодного, із землі потрісканої, від білих червів, від дикого м'яса, від гною зеленого, на роздоріжжі трьох доріг, я заклинаю всю, яка лише може бути напасть. На голову, як ім'я чиє? Та ж не твоє дівко, а тамтої. Корови розлучниці ага, фор на фор, а далі забула. Як забула? Знала, знала і забула від нервів добре, тоді опиши її, яка вона описую. Ліна при світлі тринадцяти свічок з чорнолою в затемненій ворожченій кімнаті виглядала урочисто страшною і водночас кумедною, як Валькірія у постановці опери Вагнера силами сільської художньої самодіяльності. Вона худа, як жердина, з довгим немитим волоссям і лице, лице яке. Лицем вона точно копія ропухи з відповідно виболушеними пульками. Слизька, холодна, гідна жаба словом з потворним носом і козячим ротом. Тьху.